Розділ 21. Джекі Ефлік Джі-Джі Ефлік, автобусна компанія «Жовтий нарцис», екскурсії по гравствах Девон і Дорсет і таке інше, мав два номери в телефонній книзі. Його фірма була в Ексетері, а сам він мешкав на околиці того міста. Зустріч було призначено на наступний день. Коли Джайлз і Гвенда вже від'їздили на автомобілі, місіс Кокер вибігла на ганок і стала вимахувати руками. Джайлз натиснув на гальмо і зупинив машину. «Доктор Кеннеді на телефоні, сер!» Джайлз вийшов із машини і побіг назад. Він підняв слухавку. Джайлс Рід слухає. Доброго ранку. Я щойно одержав дуже дивного листа. Від жінки на ім'я Лілі Кімбл. Я довго не у пам'яті, намагаючись пригадати, хто вона така. Спочатку подумав про пацієнтку, і це збило мене зі сліду але тепер, я думаю, йдеться радше про дівчину, яка колись служила у вашому домі. Вона була покоївкою в той час, що нас цікавить. Я майже певен, її звали Лілі, але прізвище пригадати не можу. Лілі і справді тоді служила в домі. Гвенда її пам'ятає. Вона зав'язала котові бантик. У Гвенні, схоже, прекрасна пам'ять. О, так, то я хотів би поговорити з вами про цей лист, але не по телефону. Ви будете вдома, якщо я приїду. Ми вже їдемо до Ексетера, ми могли б заїхати до вас, сер, це нам по дорозі. Гаразд, ваша пропозиція мене влаштовує. Я не хотів говорити про це по телефону, пояснив доктор, коли вони прибули. У мене завжди таке відчуття, що на місцевих комутаторах нас підслуховують. Ось лист від тієї жінки. Доктор Кеннеді поклав листа на стіл. Він був написаний на чистому папері в лінійку, досить невправною рукою. Шановний сер, я була б вам дуже подячна, якби ви посовітували мені що я маю робити з вирізкою з газети, я поклала її в це письмо. Я багато думала і балакала про це з містером Кімблом, але не знаю, як мені бути. А ви як гадаєте, чи дадуть мені гроші або якусь винагороду, бо гроші дуже мені згодилися б, та я не хочу мати справу з поліцією або кимось таким. Я часто думала про ту ніч, коли місіс Гелідей від нас пішла». Але не думаю, що вона пішла справді, бо одяг було взято неправильний. Я спочатку думала, що пан її пришив, а тепер я в цьому не певна, бо бачила тоді машину з вікна. То була шикарна машина, і вона повадалася мені на очі і раніше. Але я нічого не робитиму, поки ви мені не скажете, чи так робити буде гаразд, і чи до цього не причетна поліція. Бо я з поліцією ніколи не мала діла, і містер Кімбл мене за це не похвалить. Я приїхала побачитися з вами сер наступного четверга, бо це базарний день, і містера Кімбла не буде вдома. Я дуже дякувати вам, якщо ви розрішите мені приїхати з побагою Лілі Кімбл. Лист прийшов на мою колишню адресу в Делмауті, сказав Кеннеді. Але звідти мені його переслали. Вирізка з газети – це ваше оголошення. – Чудово, – сказала Гвенда. – Ви бачите, та Лілі не думає, що Гелену вбив мій батько. У її голосі звучала радість. Доктор Кеннеді подивився на неї стомленими очима. – Я сподіваюся, так воно й було Гвенні, – лагідно сказав він. Гадаю, ми зробимо ось як. Я відповім на її листа і попрошу, щоб у четвер вона приїхала сюди. Залізниця у нас працює надійно. Зробивши пересадку на станції Дельмаут, вона буде тут десь о пів на п'яту або трохи пізніше. Якщо ви обоє прийдете до мене в той день, ми зможемо розпитати її разом. Чудово! сказав Джайлз. Він подивився на свого годинника. «Нам треба поквапитися, Гвендо. Нам призначено зустріч, – пояснив він. Зустріч з містером Ефліком, власником фірми автобусних екскурсій «Жовтий нарцис». А він дуже заколопотений чоловік. Так він нам сказав. «Ефлік? – спохмурнів Кеннеді. Так, – я, звичайно, про нього чув екскурсії по Девону в бридких автобусах, пофарбованих у кольор вершкового масла. Але це прізвище, здається мені знайомим, у якомусь іншому зв'язку. — Гелена, — сказала Гвенда. — Святий Боже! Той самий хлопець! Саме так! Але ж він був жалюгідним дрібним пацюком. То він «Чогось досягнув у світі? Я можу поставити вам одне запитання, сер, сказав Джайлз. «Ви урвали якісь стосунки, що виникли між ним та Геленою. Ви це зробили лише з міркувань його, скажімо, низького суспільного становища». Кеннеді подивився на нього сухим поглядом. «Я чоловік старих поглядів, юначе. Сучасне Євангеліє стверджує, що всі люди рівні і однаково гарні. З погляду моралі, це й справді так, не заперечую. Але я вірю в той факт, що існує суспільний стан, у якому ти народився. І я певен, тобі ліпше залишатися у ньому. А крім того, додав він, той суб'єкт не здавався мені Хлопцем порядним. І потім він довів, що я мав слушність. А що він, власне, зробив? Я вже точно не пам'ятаю. Здається, він хотів продати за гроші якусь інформацію, що її роздобув на службі у Фейна. Якісь конфіденційні відомості про одного з їхніх клієнтів. А він Переживав, коли його прогнали зі служби. Кеннеді скинув на нього гострим поглядом і лаконічно відповів. Так, і не було жодної іншої причини, з якої вам не подобалася його дружба з вашою сестрою. Він не здавався вам дивним у чомусь. Якщо ви вже порушили цю тему, то я відповім вам цілком відверто. Мені здалося, а надто після того, як його звільнили зі служби, що Джекі Ефлік виявляв ознаки неврівноваженого темпераменту. Щось подібне до манії переслідування. Але, схоже, це не завадило йому згодом досягти в житті певного успіху. Хто його звільнив? Волтер Фейн? Я не маю жодного уявлення про те, чи був до цього причетний Волтер Фейн. Його звільнила фірма. І він намагався виставити себе невинною жертвою? Кеннеді кивнув головою. Зрозуміло. А тепер нам треба мчати швидше за вітер. До четверга, сер. Дім був нещодавно збудований, залізобетонний, вигнутої форми, широкими вікнами. Їх провели через широкий хол до кабінету, половину якого займав великий, оздоблений хромом письмовий стіл. Гвенда нервово прошепотіла Джайлсу. Я просто не знаю, що ми робили б, якби в нас не було міс Марпл. Ми посилаємося на неї за кожним поворотом. Спочатку нам у пригоді стали її друзі в Нортумберленді, а тепер дружина Вікарія з її щорічною екскурсією хлоп'ячого клубу. Джайлз застережливо підняв руку, бо двері відчинилися, і Діджі Ефлік швидко увійшов до кімнати. Це був повний чоловік середнього віку, одягнений у яскравий картатий костюм. Очі в нього були темні і проникливі, обличчя рум'яне і добродушне. Він ніби втілював популярне уявлення про успішного букмекера. Містер Рід, доброго ранку, радий познайомитися. Джайлз відрекомендував йому Гвенду і той потис їй руку, можливо, з перебільшеною сердешністю. «І що я можу зробити для вас, містер Рід?» Ефлік сів за своїм величезним письмовим столом. Він запропонував гостям цигарки з оніксової коробки. Джайлз заговорив про екскурсію хлоп'ячого клубу. Її хочуть організувати його давні друзі. І він зацікавлений у тому, щоб допомогти їм облаштувати дводенну поїздку дивону. Ефлік відповів йому в стилі справжнього бізнесмена. Назвав ціни і висунув кілька пропозицій. Але на його обличчі був вираз певної розгубленості. Нарешті він сказав «Із цим усе досить ясно, містер Рід. Я вам потім зателефоную, аби обговорити остаточні умови. Але це справа що стосується моєї професійної діяльності. Та якщо я правильно зрозумів свого клерка, то ви хотіли зустрітися зі мною для суто приватної розмови за моєю приватною адресою. А тож, Ефлік, насправді існують дві причини, з яких я хотів би поговорити з вами. Одну справу ми вже з'ясували – Друга має приватний характер. Моя дружина, яка тут перед вами, дуже хотіла б знайти свою мачуху, якої не бачила багато років, і ми подумали, чи не змогли б ви допомогти нам. Ну, якщо ви скажете мені, як звати ту леді, я так розумію, я з нею знайомий. Ви з нею були знайомі колись». Її звуть Гелена Гелідей, а до свого одруження вона була міс Геленою Кеннеді. Ефлік сидів дуже спокійно. Він підняв очі і повільно відхилився назад на стільці. «Гелена Гелідей? Щось не пригадую? Гелена Кеннеді? Вона жила в Делмауті», сказала Гвенда. «Ніжки» Елфікового стільця зі стуком опустилися вниз. «Он ви про кого?» сказав він. «Звичайно, звичайно!» Його рум'яне обличчя засяяло від утіхи. «Маленька Гелена Кеннеді!» «Так, я її пам'ятаю. Але відтоді минуло дуже багато часу. Десь років двадцять. вісімнадцять. Справді, Час летить, як то кажуть. Але, боюся, ви будете розчаровані, містер Рід. Після того я більше не зустрічався з Геленою. Навіть ніколи не чув про неї. Дуже шкода, сказала Гвенда. Для нас це велике розчарування. Ми так сподівалися, що ви допоможете нам. А в чим проблема? Його очі швидко ковзнули у них обох. Вона посварилася з чоловіком, пішла з дому. Чи, може, йдеться про гроші?» Гвенда сказала. «Вона несподівано покинула Дилмаут 18 років тому з якимось чоловіком». Джеки Ефлік сказав із подивом у голосі. «І ви подумали, що вона могла втекти зі мною? Але чому? Бо ми чули, що ви з нею колись давно були закохані, Одне в одного. Я і Гелена? Але між нами нічого не було. Звичайна дружба між дівчиною і хлопцем. Ніхто з нас не ставився до цього серйозно. І він сухо додав. Бо наші почуття ні в кого не знайшли підтримки. Певно, наші запитання здаються вам дуже нахабними, почала Гвенда, але він урвав її. Зовсім ні, повірте, я не вразливий. Ви шукаєте певну особу. І ви подумали, що я зможу допомогти вам. Запитуйте, що завгодно. Я нічого не стану приховувати. Він подивився на неї замисленим поглядом. То, видачка, Гелідея. Так, ви знали мого батька? Він похитав головою. Одного разу я заїхав побачитися з Геленою коли був в Делмауті у справах. Я чув, що вона одружилася і живе там. Вона була зі мною досить чемна. Він зробив паузу, але не запросила мене залишитися на вечерю. Тому я не мав нагоди познайомитися з вашим батьком. Чи прозвучала якась нотка злості у цьому його «Не запросила мене залишитися на вечерю», – подумала Гвенда. «А як вам здалося? Якщо ви пам'ятаєте, звісно, вона була щасливою?» Ефлік стинув плечима. «Мабуть, щаслива? Правда, це було дуже давно, але я запам'ятав би, якби вона здавалася нещасливою». І він додав голосом, що, здавалося, виразив цілком природну цікавість то ви хочете сказати, що в Делмауті нічого не чули про неї за ці 18 років? Нічого? І не було листів? Два листи, сказав Джайлз, але ми маємо підстави думати, що написала їх не вона. Ви думаєте, що написала їх не вона? З цікавістю перепитав Ефлік. Це вже схоже на детективну історію. Нам теж так здається». «А її брат? Лікар. Невже він не знає, де вона?» «Не знає. Диво то й годі. Справжня таємниця чи не так? А чому б вам не дати оголошення в газетах? Уже давали?» «Схоже, вона померла», – сказав Ефлік, без якоїсь особливої інтонації в голосі. «Ви могли б про це і не почути?» – Гвенда здригнулася. «Вам холодно, місіс Рід?» Ні, я просто уявила собі мертвою Гелену, а я не хочу вірити у те, що вона померла. Тут ви маєте слушність. Мені теж не хотілося б у це вірити. Вона була, навдивовижу, гарна. Гвенда імпульсивно сказала. Ви її знали. Ви знали її добре. У мене про неї лише дитяча пам'ять. Якою вона була? як ставилися до неї люди, як ставилися до неї ви. Він дивився на неї хвилину або дві. Я буду з вами відвертим, місіс Рід. Вірте мені, чи не вірте, але мені було жаль ту дитину. Вам було її жаль? Вона подивилася на нього з поглядом. Саме так. Вона тоді повернулася додому зі школи. Хотіла б, бодай, трохи розважитися, як і у кожна дівчина. Але біля неї постійно перебував набагато старший брат зі своїми уявленнями про те, що можна, а чого не можна робити дівчині. Тож цій дівчині жилося зовсім не весело, але я, правда, трошки показав їй, яке воно є – життя. Я особливо не був у неї закоханий, а вона не була закохана у мене. Але вона любила трохи похизуватися. От, мовляв, яка я смілива та зухвала. Потім вони, звичайно, довідалися, що ми зустрічаємося, і він усе припинив. Я його не звинувачую, бо справді була з іншого кола, ніж я. Ми з нею не були заручені або щось таке. Я, звичайно, мав намір одружитися коли-небудь, але тоді, коли стану набагато старший. А я хотів знайти таку дружину, яка допомогла б мені стати на ноги. Гелена не мала грошей, та й з усіх інших поглядів мені не підходила. Ми лише фліртували трохи і були добрими друзями. Але ви, певно, розгнівалися на доктора. Гвенда зробила паузу, і Ефлік сказав, Звичайно, я був трохи сердитий, не заперечую. Тобі не може сподобатися, коли тобі кажуть, що ти нічого не вартий. Але в житті ліпше не перейматися такими дрібницями. А потім ви втратили роботу, нагадав йому Джайлз. Приємний вираз зійшов з обличчя містера Ефліка. Мене справді звільнили з фірми Фейна та Вочмена. Я добре знаю, хто влаштував це. Справді, у тоні голосу Джайлса прозвучало запитання, але Ефлік похитав головою. «Я не стану називати імен, але я маю свої міркування. Мене вигнали зі служби, і я знаю, хто це зробив. І чому?» Його щоки почервоніли. «Брудна робота», – сказав він. «Шпигувати за людиною, налаштовувати...» Їй пастки, брехати про неї. О, в мене були вороги, але я ніколи не дозволяв їм розтоптати себе. Я вмів боронитися, і я нічого не забував. Він замовк. Несподівано вираз його обличчя знову змінився він, як і раніше, став веселим і безтурботним. Отже, боюся, я не можу вам допомогти. Ми трохи розважилися разом із Геленою. І то було все. Наші почуття далеко не заходили. Гвенда пильно дивилася на нього. Це була досить проста і очевидна історія. Але чи правду він розповів? запитувала себе вона. Щось у неї не вкладалося. І раптом це щось виринуло на поверхню її свідомості. «Але ви захотіли її відвідати, коли згодом приїхали до Дилмаута», – сказала вона. Він засміявся. «То ви упіймали мене, місіс Рід?» «Справді, я в неї був. Можливо, мені хотілося показати їй, що я не занепав духом і вибрався на поверхню» після того, як адвокат із довгою пикою вигнав мене зі своєї контори. Я мав успішний бізнес, шикарний автомобіль і зумів дуже добре себе забезпечити. Але ж ви навідували її не один раз, чи не так? Він на мить завагався. Двічі, а може й тричі. Я зазирав туди лише на кілька хвилин. Він кивком показав, що розмову Закінчено. Вибачте, але я не можу допомогти вам. Джайлз підвівся. Пробачте, що ми забрали у вас так багато часу. Усе гаразд. Іноді буває приємно поговорити про давні часи. Двері відчинилися. Увійшла жінка і стала просити пробачення. О, вибач, я не знала, що у тебе є хтось. Заходь, моя люба, заходь. Дозволь познайомити вас із моєю дружиною. А це містер і місіс Рід. Місіс Ефлік потиснула гостям руки. То була висока тендітна жінка з якимсь пригніченим виразом обличчя у несподівано добре скроєному вбранні. — Ми поговорили тут про давні часи, — сказав Ефлік. — Про ті часи, коли я ще не знав тебе, Дороті. Він обернувся до них. «Я зустрівся зі своєю дружиною під час морської подорожі», – сказав він. «Вона не з цієї частини світу. Кузина лорда Полтергейма, ось хто вона така». Він говорив це із гордістю. Тиндітна жінка зашарилася. «У таких подорожах завжди цікаво», – сказав Джейлс. «Там багато чого можна навчитися», – сказав Ефлік. «На жаль, я не можу похвалитися своєю освітою». «Я завжди кажу чоловікові, що ми повинні поїхати в подорож на Грецькі острови», – сказала місіс Ефлік. «Немає часу. Я дуже заклопотаний чоловік». «То ми не станемо далі вас затримувати», – сказав Джайлз. «До побачення». «І спасибі вам! Ви мені повідомите про ціну екскурсії?» Ефлік провів їх до дверей. Гвенда обернулася і подивилася через плече. Місіс Ефлік стояла у дверях кабінету. У її погляді, спрямованому на спину чоловіка, читався якийсь незрозумілий страх. Джайлз і Гвенда ще раз сказали «До побачення», і попрямували до своєї машини. «Господи, я забула свій шарф», – сказала Гвенда. «Ти завжди щось забуваєш», – зазначив Джайлз. «Не роби такого обличчя. Я зараз повернуся». Гвенда побігла в дім. Крізь відчинені двері вона почула, як Ефлік голосно промовив. «Чого ти завжди пхаєш носа, куди не слід?» Твоя поява завжди недоречна. Пробач мені, Джекі, я не знала, хто ці люди і чому вони так зіпсували тобі настрій. Вони мені не зіпсували настрій. Я... Він замовк, побачивши Гвенду, яка стояла у дверях. Даруйте, містер Ефлік, я не забула тут свій шарф. Шарф? Ні, місіс Рід, його тут немає. Яка ж я дурна, він, певно, у машині і вона вибігла з дому знову. Джайлс підігнав машину. Неподалік на узбіччі стояв великий жовтий лімузин, який блищав хромом. «Розкішний автомобіль», – сказала Гвенда. «Ти пам'ятаєш, Джайлсе? пам'ятаєш, що сказала нам Едіт Паджет, коли переповідала слова Лілі? Вона готова була об заклад побитися, що з Геленою розмовляв капітан Ерскін, а не таємничий чоловік, що приїхав у розкішному автомобілі. Тепер ти розумієш, що таємничим чоловіком у шикарному автомобілі був ніхто інший, як Джекі Ефлік. Так, сказав Джайлз, і Лілі у своєму листі до доктора згадує про шикарний автомобіль. Вони подивились одне на одного. Він був там. На місці злочину, як сказала б міс Марпл, у ту ніч. О, Джайлсе, я, мабуть, не дочекаюся четверга, щоб почути, що скаже Лілі Кімбл. А якщо вона злякається і взагалі не приїде? О, вона приїде, Джайлсе, якщо цей розкішний автомобіль був там тієї ночі. Ти гадаєш, він був таким самим жовтим страхіттям? «Ви милуєтеся моїм лімузином?» Приязний голос містера Ефліка примусив їх мало не підскочити. Він нахилився над акуратно підстриженим живоплотом, що був у них за спиною. «Я називаю його «Малий жовтець». «Жовтець і нарциси, мої улюблені квіти». «Ось ваш шарф, місіс Рід». Він зіскознув під стіл. «До побачення». Було «Приємно познайомитися з вами!» «Ти думаєш, він чув, як ми називали його автомобіль жовтим страхіттям?» запитала Гвенда, коли вони від'їхали. «Я не думаю. Він здавався дуже приязним, хіба ні?» сказав Джайлз. «Проте на душі у нього було тривожно». «Так, але навряд чи це багато означає. Джайлзе, дружина його боїться». Я бачила її обличчя. Боїться? Такого веселого і приємного чоловіка? Мабуть, він зовсім не такий веселий і приємний під своєю зовнішньою оболонкою. Джайлсе, мені не подобається Ефлік. Я все думаю, скільки часу він стояв за нами і слухав, що ми говоримо. А що ми говорили? Та нічого особливого. Але... На душі у нього досі було тривожно.